Liburuaren osaketan parte hartu duten nogoita amare eskoetarik xai urbilduziren joan den ostiralean epa iskara. 2005-tean udako Euskal Unibertsistatetako ikastaroetan abiatu zen arketa, besta giroak eskaintzen duen inguru giroan nolako diagiradugu, ze nolako aldarikapen ikuzetezke nola antolatu festa parekideak. Aginbat angelu sakonki aztertu dituzte liburuuntan, baina zergatik festa giroa Hautatu, tatu, miren gio, antropologoa da eta liburuaren koordinatzailea. Ba bueno, asteko festa bera da lalkoso espazio interesantea jendartea aztertzeko, ez? Festetan ematen dira sinbolu asko kondentsatuta, bizimodu sozialan, bueno, ba, praktika kolektibo oso garrantzitsuak dira, ez? Komunitatea agertzen zaigu bere kompleksitasun guztian eta ordan jendartea aztertzeko oso espazio interesantea da fest, e, festa bera, ez? Alaitasun kolektibo horretan ba da bai afektuak eta bai poztasuna, baina ere kontraesanak, gatazkak agertzen dira eta barrez. Iruneko alagdea Donostiako danborrada edo bastango mutildantzak. Hainbata ingurumenean emaztean presentzia ezta beti ongi onartua, joan den ostiralean bastango plazara dantzara taldeko bikide urbildu dira bayonara, haien energiaaldean aldean privatizatu nahi baita mutildantza emazterigabe Eluge hiri arte plasaradan zara mugimenduko kidea. Kaskarrotak edo bai e mutil dantzak edo ziren sortu gorrototik sortzen dire, bere momentuan e, gure amatzi zenak berak zuen nolaegoin gara gu mutil dantzetan dantzan gu sukaldean egoten ginen, ez? Orden bestaketa denak gizonak egiten zuten, gizonendako hala zen eta hala etzen debeku bat. Ze pasatzen dalako batean emakumezko batek sartu nahi duelaik orden asten da debekoa. Ez ez e, hau boteregune bada, hau guk elkartzeko da. Ondotik etorri dira erranez, lena da dantzatzen zen baino gukera eraten dugu, no, len, len, noi, no, noizko lehen <laughs> zerraten dugu. Eremu ezbertin eta kogogoetak, kontakizunak eta bizipenak bilduna izan dituzte liburuntan, betiko bestea, modelo bati, alternatiba katsematea zen helburua ere. Noiztik dikazten den tradizioa tradizioa zer den ere birmoldatu beharko dugu. Eirauten segitu nahi badugu aldatu beharko da bertzegize hilko eh, dire kulturek edo hilko tugu gugeoiek.